موسیقی احر احر خیر و تبتسیم الثقو و خیر و تشاری خود پا در کتاب مختوا پا جغیز برنا نشریجی فی صحبت القرآن خیر نحیاه و... دا خبرونه هر شنبه د ورځې پريوابه جا او تکرار هره سه شنبه د ورځې پريوابه بجا د پونتونږه رادیو څخه او رې د لیسي پونتونږه رادیو د اذهانو روزون کې پونتونږه رادیو دنیو اف ام اهر ی ارت د پر هر خبري شاه رواه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ده پنتونزاق راديو قدرمون او ممنو او ريدونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشه ما چیزان و رحمت یو ظل بیا ده احر خپرهونی پا کورب توب شتایس پا چوپر درنو او قدرمون ناوریدونکو زمور د ادبی خپرهونی چه اقا ده شهید مولوی او ظل غپر بریالی ده جبان پر محوار ده پر شیر را گرزی نن هم ده اقا ده احرانومی کتاب ده پا تا موضوع پا تاکیب بانجی ستایس سر دغه په ظل خواله ده اقا پا منظ چې د خپره و جیدر پایا پوری زمور سرملا او وزدیون که واسیشه. بی مانا اشکالا چیه نوی ده مانا زیب و زیوار زیبا نسی ده انوان پاسې مزر چې د زړه جرنده محور د نیفاق واخلی په چپا دوران چلیږي مسترر پکرلی چې توخم د شقاق وي د کونجتو د خیرمن تامه د لار خودخیالي د فکر نه د حیات بخش خود خودخیالي د فکر نه د حیات بخشه په غرض یقيامه نس د جوهر نتیجې وي د پاسې دوه هم فاسې نتی جی د فاسیدو هم فاسید په پردیو خلګو نسب هرور توت په کرتو پیوند نه اخلي نادانه توت په کرتو پیوند نه اخلي نادانه پرمحمل ژوند مرتب نه اثر بریا له ساجب زای د تغلیط دی په عرصره تخويم سي د جووهر یو بل شیر د سره ش کوو د په انوان بجي دغ پلت پررنګ لګې د زله سر د افسوس مات مماتکر پال وبر د زل قلم بزما په وش کوون دوای که پهج ناه لر سوای خبر دا چې ټول دز مخ را تصور و د افسون دي کجهدودي کمنتر د پلک لک کوره هر قس بزما د فلک کوره حلقه وزما ما د غاړې واړه تنمسو قطبینو ته محور د پوهی کډې مې بار فکوې کافته او خال پر خرابو وهم چکر محتسب می لا هنوز امتحان اخلي محتسب می لا هنوز امتحان اخلي لړندوس ترګ سوال 00 بر د غواس لهای وی صدب تلسو نهنګان به زغورو خوري انبر غواسیونهنګی می هل اسکار غواسیونهنګی می هل اسکار که پاسپورت می سویازه د لوی سفر جبه وچه ډیر تکلیف راتوي نه ده وچه ډیر تکلیب راتوي نه ده رات ازرائیل می دی و خل خيرو شار مرحوم مولوی صاحب د شهر پره به ته بنځ واي فقلم می تکولی ور د شهر پتالب می هر پیدا ثمر د شیر په ازل چې د قسمت پیمانه صرف به زما په بابصو نیوښته کوثر د شیر سپین اجرې می په شیر کې سپله ثوره سپین می په شیر زبر د شیر په دنیا کې کله عشق آسمان جوړسیت دنیا کې کله عشق آسمان پر او په کلم راپور تل د شیر په دنیا کې کلهي ښک اسمان جوړ سي پرو پوکه کرم را پور تل مر د شعر فقوا د تسلا می دین ولي فقوا د تسلا می دین د فراق د تور مخ تخص د شعر کم قوت خلق ځان زني جرباسي کم قوت خلق ځان زني جرباسي ما په خپل اختیار پشا کې غرد شعر به خبر مبدعين نحسدي به خبر مبدعين نحسدي ما په والله کړي دلی شر د شیر غنه هرڅ چې پېشيږي دله خدای غنه هرڅ چې پېشيږي دله خدای اولي بولي نا اثر د شیر لا تحریک زره الا باذنه ورځوال وزه په بالو پر د شیر هر با چې د چمن د ګلو پېز وړي هرڅ با چې د چمن د ګلو پېز وړي ځکه خان سو د بلبل زګر د شیر په اوقبا کې نشانه د مینه غوشته په اوقبا کې نشانه د مینه غوشته بریالي لره شاهد دفتر د شیر او بریالي لره شاهد دفتر د شیر مرحوم مولوی عبد الغفار بریالي صاحب د خپل شعر په لمنه کې المار دا چې ګوري د هر سبال مر زشته شوخ دی بی ادب بی حیا مر په نظر چې نظر خړې په غرمکي دو ژحېسو د بلبلو په شړال مر په غموکي لیوني وحش مذهبسو په غموکي لیوني وحش مذهبسو زکه ګرځي پر اسمان باندې تنحال مر چې د مینه استرابه په سر کښې ووت چې د مینه استرابه په سر کښې ووت لکه سو پر سماال مر عقبت به د دجال انډيوال کیږي اقباط به د دجال انډيوال کیږي کښ کې نه وای هم سایه د مسیحالمر بیگا ووینې په خوب کې عرش دا وصل بیگا ووینې په خوب کې عرش دا وصل سهار پورته ویړه خلصې په خندالمر شپو ډاری د فلک پدرانه جیب کې شپو ډاری د فلک پدرانه جیب کې بریالي رنګ پورس کې لیوان او بریا لیلره پورسکی لیوان چالمر بور بورنج زلمه دلبرته میهمانی ده شایسی د سرو شوندو انجمن بور د شاهد په شاهدی شهادت مومم د شاهد په شاهدی شهادت مومم ارسات لره بولم سوغات کفن بور بانوگانو ی حبش فوج سیاپوش بانو غانجه فوج سیاپوش راغی بیا بکړی په خون زما د زلو وطن بور د خزان خنجر چ نوش اند لبان کا د خزان خنجر چ نوش اند لبان کا په بهار کې په وینوسی گلشن بور لدردمن رفیق درد اخیستل کیږي لدردمند رفیق درد د خستل کیږي د تنبور جړا وکړ د مطرب تنبور لذر من لفق در د خسل کی د تنبور جرا وکړ د مطرب تنبور مثال د حاصل لفظ هیڅوک مس مثال د حاصل لفظ هیڅوک مس چې نک هیڅ پینځگر د معنی فنبور بریا لایه اوذفه د عشق خور بریا لایه اوذفه د عشق خل خور د مجنون پوینوکي لیلا د هنبور د مجنون پوینوکي لیلا د هانبور د زلپ شور چې میولټا وستا د زلپ شور چې میولټا وستا د زلپ شور سوم فرار لخپل وطن په دا تور څه خبروم لدا هسي تخت وبخت څه خبروم لدا هسي تخت وبخت چې په پټوي ترسنبلولان دي او ازرائیل دي لټکلیفه سلامات وي ازرائیل دي لټکلیفه سلامات وي زما قبض سر جناث خون په پور شنز مړایې په کعبه کې معتکف دی شنز مړایې په کعبه کې معتکف دی عرفات یې په به بصو سوي سکور د دجال پر پیتنه ټیغ د شکر کاجی د دجال پر پیتنه ټیغ د شکر کاجی چې خوللې وستا د میني زور رانه څسوالو جواب کاملای کې رانه ته سوال و جواب که سر او جواب کا ملائکی بریانیم سر سرپگور او بریانیم پجوندونی سرپگور د مینه فقیر تا د مینی مالداری کرم پر چیر ستا د مینی مالداری کرم فقیر ټول جهان متر نظر را ذی حقیر د جنا صغرا کبرا نتیجه فقر څه عجب شیرین مضمون دی د توقیر د سونه غتمی پلاس گدای غواړم د دولت باج پر او روز فقیر خپوج سترګې لغپل او سترګې پټې خپل سترګې لغپل او سترګې پټې په اوبوکه حاټ ځان ویني نقیر کوم مجوس پروانه ګل په خندا کم مجوس پروانه ګل په خندا وخوړ بریا دې ته سو خپل بخت کلي بعقر او بریا دې ته سو خپل بخت کلي بعقر ناز محبوبان چې همیش اخلي یو د بل ناز محبوبان چې همیش اخلي یو د بل ناز د قانون دی وی منزور ګلته د ګل ناز شرمنده په برند دستور ګو نرګیس ګوري چې پریاشانه کا له حاله د سنبل ناز اند لیب دی زنی او سي ليري ليري اند لیب دی زنی او کلا چلیری د ما ګل ناز چن به ګل می پسنه سره کا چمبګول می پسینا لاسونه سره کا په عینې می و هي ګوټي د منګول با چمبګول می پسینا لاسونه سره کا په عینې می و هي د منګول ناز بانوګانی کاژه غشي په واستادي بانوګانی کاژه غشي په واستادي پربېدو لوبي سرفقا په ناز چې مودام پناغ رہیې شوخه ګول چې مودام پناو رہیې اغتا هم بیا ور واخله د بلبل ناز نه نا امید وسه لشکله بریالې نه امید وسه لشکله بریالې دوی په مټه املیخه اول خپل ناز او دوی په مټه املیخه اول خپل ناز اڑ فلپ ذکر زړه په فکر د آشنای اڑ شفاو ورځ په تلاش کې د ستو پای او هغه سې اعتذاری د توبې دي چې قسمت یې کړ هماي ار د تنسیح اسکر دوریه ساته زمان زمانه اشک په بغاواتي د زړه سړاي ان معالج بس علاج په تعلیم وکي د هغه چا چې په حکم سي د خدای ار د سکران خیالات په سر کې مستغرق وي د سکران حالات په سر کې مستغره کوړي په دې کې باندې مسكين سي کبدای آل. یا مې زرکي تصادم د حوادثو یا مې زرکي تصادم د حوادثو یا ميدان د حشرګه په هوې وهاي اړه بريالي غمې د هجر پګوتمې کی بريالي غمې د هجر پګوتمې کی شاید خلی ځانته د یار په لاس کې ځای اړه او شاید کی ځانته د یار په لاس کې ځای اولاد کباب زړمه د ګلرخ په میهمان نیولار کبا زړین می د ګل روخ په میهماني ولړ د سروینو پجامې ارغوانی ولړ ناممکن دی چې ببا ولا ستراسي چې د شکول په لاس کشیوت ووت زندانی ولړ چلیل مر پر اسمان ناراضی په بیرته چلیل مر پر اسمان ناراضی په بیرته پر هغه لوري چې ولړ جاویدانی ولړ زما خسته ا ته بکله بیات ورک زما خسته ا ته کړه بیات ورکا هغه ترک چې د کنعان په سلطانی ولړ لټوم مخ دمځکه خوش خوشی لړټوم مخ دمځکه خوش خوشی پورنوي مخ یار لمانه اسماني ولړ د هندوی د اسلام پر سرحد ګرځي دا هندوی د اسلام پر سرحد ګرځي کای خال وسپنتنجته ظلمانی ولړ د غمزو د غمغو پنځه لر لړ څخو مدد کړ بريالي په دې سردا کې ثواني ولړ او بريالي په دې سردا کې ثواني ولړ لوړ چې جنہ کری په خپل پزل سره خدای لوړ چې جنہ کا په خپل پزل سره خدای لوړ ناممکن دی چې بس په دستو پای لوړ به توفیق دې هذكار لاله سنسه به توفیق دې هذكار لاله سنسه پخوامک د جېوازن و او صداي پر هر حال باندې رضا له خدايه پر هر حال باندې رضا له خدايه بوله صابرين په اخرت کې مو مزایل وړ کناعت چې اشتها کړل وربند زکولاري او اسمان لر حماي لورد د بنده باید هر وقت اوج زاري وي د بنده باید هر وقت او ځوز اړیوي د مریزه بهختار سی وای وای عمل هیت بوله بریالای د عمل هیت بوله بریالای ته د لري په مانس کې نه پاتېږي لایل ورد. او د در دریاب په مخ کې نه پاتېږي لایل ور چې حلال او حرام تل نغاره په نس چې حلال حرام تل نغاره په نس دا نغړل به دی اخر مات کړی او داس نه یو ټیغ د کناعت لتا به هرڅو نه په عمر د ثوابر د سو بس چې د حرز پر د سرخان یی ارای بدسي چې د حرز پر د سرخان یی ارای بدسي و خاړکټر جوړ نکيږي واپس تعجب دی ته هرڅه چټم بس تعجب دی ته هرڅه چټم بس لا حنور ج اشتهاسی یو پلاس د ازاله چي لوږه ده په برخه موړ بنسي مګر و د نفس د عبرت سترګې ووزا مګر روند د عبرت سترګې ووزا مګر روند د ajal اور بږي دوت لکه خاص بریالې د اصلاح امکان نه نسته بریالې د اصلاح امکان نه نسته ناممکن هرگز ناراضي پواس او ناممکن هرگز ناراضي پواس خصیس د جاووس زمانه یار ویک انیس په خله شوی یا صفا پرړه ابلیس د اولفات پدام هرگز اسیر مسه د اولفات پدام هرگز اسیر مسه عاقبت د خصیس ملوس خصیس د ملاح په ثیر به ډوب بحر د ملاح په ثیر به ډوب سی بحر کدی غورستي د دوران دور نفیس چې ظاهره ایو بمخ سپن باطن تور چ زهره یو مخسپن با تین میتور کا دایمه مکل ها سیواره تجلیس ډیر سراب ډیر خلک خطا کړي ډیر سراب ډیر خلک خطا کړي شل ابدار کړي بی آب یو پولیس فوکبا بی انګولا کاندي دسپیو فوکبا ب انګولا خان دي دسپیو چیرجیت څوک فردنیا د چم تاسیس عباس مغوړه رشتین یار بریا لای عباس مغوړه رشتین یار بریا د ابو غلبېلول کې سی انسس او د ابو غلبېلول کې سی انسس هله ساقجر می په حجم کرمدهوش ساقجر می په حجم کرمدهوش چې مستی را سی عقل هوش صدقاج د عرفان ترکتوریسم صدقته د عرفان ترکټوریسم د دورې حریفان راول پرجوش د چوندون لکارو باره میپاریخ کړه د چوندون لکارو باغه میپاریخ کړه مستغرق په میخانه کې سبوک دوش د غم اړخته د سر پر کورسی زایره د غم اړخته د سر پر کورسی زایره پټلرم له عمره په ځل خروش د بی دردو لګیدار ته د بیاردو ل جداره تو بګاریم یونې پرسهحرا خورشیم خل قپوش د مغان مشره اان د نشه وکړ د مغان مشره اان د نشه وکله درندانو په غرج م اوره بل سروش ومی پیژنه مورید د سراحیم ومی پیژنه مورید د سراحیم لا یاقل په بوتخان ک با نوش سر خوشي د خراباتمي نبکله سر د خرابات می نصیب کړه چې دنیا او ماپیحه سی فراموش د زاهد پر سادهګۍ می خندار راغله خطا درو می ظاهربین جنت فروش چې منصوریا د ترب قبا کړ جوړ چې منصوریا د ترب قبا کړ جوړ و هغه درته ما هم کړ هم آغوش د نشاد بولی او څنګه ته بدر ور کړ د نشاد بولی و چنګ ته په درس ورکړه پغاوغه او شورې کول کړو گوش د مجاز لمولحیت ملکیت خارج کړ د تحقیق پر رسمیت می وکړه کوشش بریاجیت چې منصب د شیر ورکل بریاجیت چې منصب د شیر ورکی او دبا د کندهار یې کړل خاموش او دبا د کندهار یې کړل خاموش سراش تر شي تانزر بد هر سراش چې اشلیجی و غیران تا پرتوگاش. کور رو پاس گرزی بیشار ما روی روی. کور رو پاس گرزی بیشار ما روی روی. کارکس رنگ پتلاش فرق. د حل او د حرمت ارباندنیوی چی قادیر سی پرکشاکاشی دا حرس غاش. د دا رو پی گتا یقین سی. چکمزای دا رو پی گتا یقین سی. گاتا یقین سی و رهی سی پرتطی لکه چونگاش پر را ولک دا پند لبریالیس پر را ولک دا پند لبریالیس اکیبات بسی دا جوان باغون الاش اکیبات بسی دا جوان باغون الاش خوش په نامو بانجی یا د خوش پا انوانی بل شیر جد دا زرا داغ دی پسرو وین و خوش پریوان آورین می پاس بل ناورین خوش د زگر پرتاب د هجر مالګه شد د زګر پرتاب د هجر مالګه شد د جانان خورک کباب نه مکین خوش د زاهد لا پاکه مخه دی حیاوی هر مجلسی می په مستانو سنگین سنگل خوش چې تشبیه ستا د زرین خال راته وای چې تشبیه ستا د زرین خال راته وای د اسمان پر مخ مخ مزک دی پروین خوش چې د خله کنجل می سری په شرابو د ساقه په موجزه می دی دا دین خوش کافر خط چیدی دا شوندو پرخوا گرزی معلومدار دا بوله هب دی آچشین خوش بریاله و ساقه دواره نازه ولی بریاله و ساقه دواره نازه ولی دواد آغه درهیم نازنین خوش او دواد آغه درهیم یار نازنین خوش وکش یو بلا چوتا شیر دوکش پا اینوان در سر شریکو لکه شیمې چې لخليته لړمون وکېش لکه شیمې چې لخليته لړمون وکېش ما هم هڅه په ګداز د مضمون وکېش دا تقدیر دی چې د جبر انفعال کړي دا تقدیر دی چې د جبر انفعال کړي ل اسمانه زي بیلتون دا تقدیر دی چې د جبر انفعال کړي ل اسمانه درهم بیلتون وکېش چغم زودی د وحشت تور تیرې کړې چغم زودی د وحشت تور تیرې کړې مال ځانه د ژوندون وکیر شپول د خطي د رخصار پر قمر نه شپول د خطي د رخصار پر قمر نه دی دا د ازما قانون وکیر شپول د خطي د رخصار پر قمر نه دا د ازما او مرته نوې قانون وکیر په ابداع د فارمولوی استریګی سری دی پېبدا د فارمولوی استریګی سری دی چې ودانته په لقب اپلاتون وکیر خوشمزه په بدنم طوفان د نحس خوشمزه په بدنم طوفان د نحس زما و اوښوته فرات او جېخون وکیر په نامه د بریالیم حل تستايه په نامه د بریالیم حل تستايه ک په شعر لمځکی قارون وکش او کفشی عربی لمځکی قارون وکش اخلاص هغه چاري چې پچا کاندې اخلاص نه يزر کا نه يزور نه قصاص فلق وغور د مر ل یک د مر ل په خدمت ګرځي همیش ل کرقاس چې په زور کا په ولادي قید چ په زورکا فولادی قید څو ټکور د غنسه د احسان ل قید خلاص صداقت ل کوره لتاوه ګرمه صداقت ل کوره لتاوه ګرمه ویلیکيږي په دم د زړه احساس د معنا به سعادت یمخ توروي د معنا به سعادت به مخ توروي ک په خلقه توک ځان صاد ایمنیو قاص بیکرمه ته انسان هرگیز موایه بیکرمه ته انسان هرگیز موایه پرسړو نه دی حساب هسي اشخاص پنیاکی کڅو غولام سیزر خریده پنیاکی کڅو غولام سیزر زر خریده او بریا لیلا خاص او خاص د حرف غندنه لا تر څو په تناب د حرف اورولې دي پر مخ حجاب د حرس. ساعده اسمان چ منبع الانوار او ولې پټ کړ په غرځو صحاب د حرف په دنیا په طلب خدای در هیر دی شاباس مفرزه د غریفه د حرف ګوندیوی چې او د جخت د تسلیم کې کمیرې نو ګالا عذاب د حرف د لحد به خاورو خو ورو به موړ نسې د لحد به تور خو ورو به موړ نسې کډر لقوت خناب د حرف څواني دي سو خراب عزت ولاري چې پرتن باندې دي نو کې آب د حرس د جهان زرکه په ملک د حرس ورسه سوان جسو سو خراب عزت ولاري چې پرتن باندې دي تري کې آب د حرس د جهان زرکه په ملک د حرس کې ورسه خدای خبر چې په ډاکس غاب د حرس دا چتل دیو مسكين تستږی سریدی در پوهېرم چتشه شراب د حرف صالحان ځان ته پجب غټه کانجه تا غجب کړله اسباب د حرف لکه ته چې د هرس کې جوبل جوبل خدای نه کا خراب د حرف د عمل د حساب وختي اخرت دی د عمل د حساب وختي اخرت دی وسکخه خره ای ما جانن جلال د حرف چې د پر غش ټول تیغونه کاجه خدای دی وکاجه لته انياب د حرف کدی واکله یو په دوا د غومره نور سے کدی یو په دوا د غومره نور سے اخره گل بجی کړی دا سیلاب د حرف د وجود پر دریاب ش ملتوکل دی د وجود پر دریاب ش مل توکل دی مدار نکا پر دریاب حباب د حرف د دنیا د دا دام تصویر دی پری استلی د دنیا د دا دام تصویر دی پری استلی نارواو نور پزور اصحاب د حرف الحارث محروم معنا یبیڅ نه ده الحارث محروم معنا یبیڅ نه ده پر حرمان عاقبت ندی کلاب اب د حرف اخرتاله ر هم دوم را فکر بوے چې بڅکړم په عقبہ جواب د حرف دتحریص په غړب څوک ندی وبسیوي دتحریص په غړب څوک ندی وبسیوي خطاباسې ج شکاره سراب دحرف دا چې ته په متپاین او دلیل وایه دا چې ته په متپاین او دلیل وایه تا په کوم کتاب لیدلی باب دحرف او تا پکوم کتاب لیدلی با د حرف حاسموه یا چباس دني سيحت کي حاسموه یا چباس دني سيحت کي ولیدا يو بيت لاثه زما پنيت کي حاسموه یا چباس دني سيحت کي ولیدا يو بيت لاثه زما پنيت کي بریا لای ما ولاره تاسو خدمت کې د مې مقراس زړمه وڅښتي د مې په مقراس زړمه وڅښتي د مې په مقراس د نه جوړمي قبا کړده اعتراض کیفیت د شیدایي چیرعریسو جواهر د محبت مثو اعتراض راتورکسي رات جوابونه د موقینو راتورکسي جوابونه د موقعنه چې وارد کړي د زلفانو اعتراض چې مدارخي ژپشکار د سرخو سترغو چې مدارکي د ژپشکار د سرخو سترغو اجازه ته سو بدل په فوخ پرمانځ ما د مرگ دي ژره نه ده دا یی کلی خد د ژدي پر بایاس روا عشق دي راته هجر ناروا کړ سلاپور دي په دی باس کې د اقراف بریالۍ مې غواړ چې څه وځي بریا نه هغ مې غواړ چې څه وځي د سینې څخه د تقوا زاړه امراض او د سینې څخه د تقوا زاړه امراض عرض نستبل غمشریک غم شریک ما عرض ستاله لا سڅ بکان دم پرته عرض ملامت حسرات موای اغيار مجنون تلکا للیله څه پر للیله عرض د سباله بعد پټ خنا چې د سباله بعد پټخله چې ریژم هیڅوک نلولي پر مخ د بي وفا عرض رقیبان نو ته توندی تا ته پستې کړم خیانا کوته با یدي په حیا عرض ستاده شوندو له دکان نه امید زم ستاده شوندو له دکان نه امید زم مفلس نه کاجه د لالو د سودا عرض د هجران وکیل راث کمदत کړي د هجران وکیل راث کمदत کړي لرڅ وکړه زما درځ په مدعا عرض اجازه ورکړه راغلي بریالیم اجازه ورکړه راغلي بریالیم غريوان ثری راڅاوور په جلا او غريوان ثری راڅاوور په جلا عرض قرض یې موږ کڅدربان دي د بدرای قرض باکتي نسکه در باندې د خدای قرض د سباله مکافات ویره بوې و سارق ته څه کاته د دستو پای قرض باندې ټول عمر باید په با اطاعت وي له دردمند ادم مسه د واي واي قرض زموږ وجود دی پیدا سوي عبادت د هډکو څخه ندي د هماي قرض له ابليس څخه بوایو ولا حول له ابليس څخه بوایو ولا حول په غنانه سهل کیج د بډای قرض کراحت دی مطلب لنفسه تیرسه کراحت دی مطلب لنفسه تیرسه لکم کوي څوک نه غواړي د سړی قرض بریا له الله مؤسس وړي له مالک د تهدايه قرض او مؤسس وړي له مالک د تهدايه قرض فیض حاسم مومي زماسترګی له ځڑا فیض لکم مومي په دا درد چې هرڅه وسم صفاکېژم په دا چې هرڅه وسم صفاکېژم پیدا کړی دي لورسه خلاف فیض د بی درد او سرزنشم پختګی کا د بی درد او سرزنشم پختګی کا د کاچوغه لوهلو وړي حلوا فیض اناری اوشکو ګریوان رایا قوتکړ اناری اوشکو ګریوان رایا قوتکړ د حسین لاینه وموند مونډ کربلا فیض وما ما د زهید شراه دعا سي او ما عملته د زهید شراه دعا سي رسوي و مردوغان ته دعا فیض نو خواسته دی ذکر د مغان کا نو خواسته سالک دی ذکر د مغان کا ما مونډلی لدی پره لا فخا فیض په طلب کی اسوفیان په پا طلب کی لا جنده دیکا بریالئی ل سادهګی غاډي وړیا ووادي فیز او بریالئی ل سادهګی غاډي وړیا ووادي نشاد چې په ساري مسودې عشق شورو نشاد عقل وښلاو لمانه ارتباط چې تعالی نیمه دنیا تیغ د سترګو او سترامسه د زود انضباط چلاناض سترګي ثریه د بل په خونګه چلاناض سترګي ثریه د بل په خونګه هغه کله منی دسو د احتیاط دوايي د صبر نو ور باندې د وای د صبر نو ور باندې لګي چې امنه په شور راولي اختلاط لولفامی کړ لولفامی فراق خوش خوشالم لولفامی خوش خوشالم خوش د هر بار سپوخيږي په اسقات د ځان لافيد تاوان دي شیخ مکړه دوږخې کړ ځان پرعون په افراط درد او غم په سرکوزي کړو لري علي درد او غم په سرکوزي کړو منحنی خط مستقیم سے په انقاد او منحنی خط مستقیم سے په انقاد نوې خط چې د ګل پر برخو راغی نوې خط پر بلبل نوې غم وسو مصالحت ککا کول د کوپر تور کړه برمنډ کاکا کول د کوپر تور کړه برمنډ د سنان په صحیح ضد کړه او غلط زنخدان چې دی کوهي د هایوسف دی زنخدان چې دی کوهي ده حا یو سپتی لیکن عانه غاوری دانه مت پجړه کیم خوشال تروچ سترګو پجړه کیم خوشال تروچ سترګو تروچوبې په دړیاب کې خوش بد کپونم د خوب پرست ځان و بولم پچنا سحه راته ما وایه قط زوستا درد او ګروي شه محرومان زوستا درد او ګروي شه مجرمانو بیگانه راله را مصه بربت لعابد سخه عباس سربازی غوړم د ناخوانصه علم د نقد سخن چین غماز پچم ما کله ولایسه سخن چین غماز پچم ما کله ولایسه رود رود کخانه ګړي سیل حمړي د فلک لغاش چچلو بقا مومم د فلک لغاش چچلو بقا مومم زما وجود دی په دې قهر مشترات زما ما په مرکب زاهدان لاسونه سره کا از ما په مرکب زاهدان لاسونه سره کا په مرکب فرار سی مفرد ک په شیخ دا ویل نکا لمبه پوری ک په شیخ دا ویل نکا لمبه پوری بریالۍ به پر داګه ځای کړي فقط او بریالۍ به پر داګه ځای فقط <تصفيق> شای رمای جود میرات پتو خبری شايرة... درنو او ریدنکو تلبودی خبر اونی چبیا قرآن ملسایس پر خزمت که زیریجی پر متعال خدای مصبارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مرات <تصفيق> پتو خبری حنفا وپیتو توری دا غزب تارکی پنځوتې ټول د غزل پتاړ کې په دلته نو کې کوم کله په تاسو